«Вже щось!» Йобани, Аркадій!» – гарчала Алекс, ходячи вздовж і в поперек спальні, а це були не дистанції. Сонечко лежало на ліжку. Вона часто це робила. Зрештою, як часто їй доводилося лежати там, де народжувалися спадкоємці імперії. Та й взагалі на будь-якому ліжку, якщо вже на те пішло. «Я бачила, як він увійшов», – сказала вона до стелі. «Він не виглядав таким вже і поганим. Він найгірший, блядь, із чотирьох!» За ці роки Сонечко зустрічалося з дійсно жахливими людьми, але Маркіян, Констанція і Савва теж кожен по-своєму були серед їхнього числа. Вона сперлася на лікті. «Що він зробив? Попросив мене вийти за нього заміж!» – закричала Алекс, стиснувши кулаки. Оу. – Сонечко дійсно не могла підібрати інших слів. Здавалося, Алекс від цього не стало набагато легше. Вона опустилася на край ліжка, сховавши обличчя в долонях. «Люди такі дивні!» Якби сонечко сама була такою, вона, можливо, б знала правильні слова, але вона не була, тож не знала. У неї була велика спокуса зробити глибокий вдих, зникнути, вийти на бшпиньки і зробити вигляд, що цієї розмови ніколи не було. Вона чудово вміла вдавати, що нічого не сталося. У неї було багато практики. Але Яків завжди казав, що життя не полягає в тому, щоб робити легкі речі. А він знає, що каже. Адже він жив віками і щоразу робив складні речі. Сонечко вдихнула, але не зникла, а натомість підповзла до Алекса і сіла поруч. «Я хочу тобі дещо показати», – сказала вона. Алекс не відповіла, тож сонечко штовхнуло її плечем. «Тобі стане краще». Алекс розчепирила пальці, щоб зазирнути в щелину між ними. «Труп Аркадія? Не настільки краще». Вона взяла Алекс за зап'ястя і повела її через покої до коплиці. У кольоровому світлі крізь вітраж пливли порошинки. Спасителька, як завжди, була колесована вічно голодними ворогами божими. «З'єднаємося в молитві?» – запитала Алекс. «Ні». Сонечко притиснулося до стіни, ковзаючи пальцями по липнині, поки не намацала маленькі клямки, так добре приховані у найменш доступному місці, і натиснула їх одна до одні. З Згласенням панелі прочинилися середини, оголюючи квадрат чорнельної темряви. «Потаємні двері?» – голос Алекс став трохи писклявим від захоплення. На що сонечко і сподівалася? Хіба вони не бувають тільки в поганих історіях? І в хороших теж. У дверях висіла лампа. Хитромудра конструкція, яка вибивала іскру, якщо опустити скляний ковпак. Сонечко запалило її, і гніт спалахнув, освітлюючи прохід, достатньо високий, якраз для того, щоб вони могли стояти, а їх обох не назвеш високими. Як це ти знайшла? Та у мене і справді немає жодних справ днями. Сонечко увійшла, ведучи за собою Алекс. «Коли відчула протяг, то пішла за ним». Прохід звертав ліворуч, обгинаючи форму вежі. Такий вузький, що навіть Алекс, котра не мала широких плечей, довелося втягнути їх, щоб протиснутися, ухиляючись від поветиння. «Та й в такому місці було б розчаруванням, якби тут не виявилося одного-двох таємних ходів». Проблес денного світла торкався краю каменів, і вони вислизнули в невелику скелепінчасту кімнату, де під вузьким вікном стояла перепана лавка. «Сховок», – сказала Сонечко. «На випадок, якщо імператриці, треба буде швидко тікати. Саме те, що мені потрібно». Алекс зазирнула у тісні круті сходи. «Куди вони ведуть?» «Вниз, до гостьових кімнат, кухонь комор, нагору, аж до тронної зали. Чудовий відзвідти». Алекс опустилася на лавку. Не впевнена, що зможу витримати підйом». Вона повернулася і вперлася спиною в стіну, підняла свої босі ноги на лавку так, що коліна притиснулася до грудей ми ні, ніколи не освічувалися, повільно промовила сонечко. Але напевно, в порівнянні з тим, скажімо, коли тебе таранить галера, ти можеш сказати ні? У цьому випадку, здається, ніхто так не думає. І знову сонечко забракло слів. О. Алекс жалібно дивилася у вікно вдалину, слабкий вітерець ворушив її волосся. Герзак Михаїл каже, що я можу одним махом перетворити свого найлютішого ворога на найкращого союзника. Союзники, це добре, сказала сонечко. Леді Сівіра каже, що перспектива спадкоємців принесе стабільність. Всі люблять стабільність. Яків каже, що у цьому є хороший військовий сенс. В Аркадії є флот, і він може за тижні виморити нас голодом. Яків забув про військову справу більше, ніж я коли-небудь дізнаюся. Але я пробувала голодувати, і я б не рекомендувала цього робити. Ще брат Діас каже, що це вирішить багато проблем. Гаразд. Він звучав так, наче йому шкода за ці слова. У нього завжди так, але це ніколи нічого не змінює. На це є багато причин. Сонечко відчула, що Алекс чекає, що вона перелічить якісь із них. Але навряд чи це було доречно. Через мить Алекс заговорила замість неї. Ти, мабуть, помітила, що я не з тих, хто одружується. Не впевнена, що в імператриці є такий вибір. Здається, в імператриці менше вибору, ніж у злодюжки. Але одяг кращий. Алекс повернулася до вікна, рухаючи щелепою. Не впевнена, що зараз вдалий момент для жартів. Тоді будь серйозною. Що? Давно пора. Сонечко знизала плечима. Ти імператриця Алексія Пірогенетус, народжена у полем'ї. Алекс сиділа, згорнувшись калачиком у тому маленькому віконному виступі, більше схожа на полонянку, яка відчайдушно намагається зловити вільний вітарець на щуті, ніж на призначену долею спадкоємецю імперії. «Ні», – тихо сказала вона. «Це не я». «Поки що, можливо, ні. Але ти будеш нею. Ти, принцеса Алексія». «Ні!» – Алекс заплющила очі і міцно обійняла коліна. «Я, блядь, не принцеса!» – сонечко моргнула. «Що тихо? Моя мама продавала сир!» Алекс вигукнула, виглядаючи такою розлюченою, що сонечко зробила крок назад. «Вона взагалі не була спадкоємицею жодного йобаного трону, якщо не рахувати табуретку, на якій вона доїла!» Сонечко знову моргнуло. Моя мати продавала сир, а потім померла, тому що так буває з людьми. Тепер злість повністю витикала за Алекс. Вона знову защулилася і повернулася до вікна. Світло розлилося по одній стороні її обличчя. Мій батько копав рови, а коли мені було сім років, він взяв мене у священне місто в спеціальну подорож. А коли ми прибули туди, він сказав, що не може дозволити собі утримувати мене і продав мене галігаманець, щоб я стала злодійкою. І там... Там я її зустріла. Зустріла? Сонечко не була впевнена, що хоче запитувати про це. Не була впевнена, що хоче почути відповідь. Кого? Алексію. відповіла Алекс. Сонечко знову моргнула. Оу. І одного разу вона показала мені монету. Алекс витягнула її. Тепер уже на ланцюжку. Півмісяця яскравої міді, грубо обрізаний. Вона показала мені родиму пляму і сказала, хто вона така. «Я не повірила. Хто б повірив? Змійний трон? Що за мазок лайна?» Насупившись, вона колопала нігодь на нозі. «Але я бачила, що вона в це вірить. І я так заздрила, бо вона вважала себе кимось, а я знала, що я ніхто». Сонечка знову моргнула. Знову сказала «оу». Це вже ставало звичкою і не дуже корисною. Потім прийшла довга віспа, і вона була однією з тих, кому не пощастило, і вона померла, тому що так буває з людьми». Алекс, чи хто вона в біса така почала плакати? Тож я вкрала монету, бо я злодійка, і зігнула шматок дроту у формі її родомки і обпеклася за вухом. Це теж вкрала, бо я шматок лайна, я навіть вкрала її ім'я, бо я просто не хотіла бути як ніхто. Сонечко на мить завмерла, дивлячись. Але хіба оракули не. Вони просто тримали мене за руку і несли на нісенітницю про вежі ельфів і вогонь. Бог сама вирішила, що це може означати. Бог і мій дядько, який мені навіть не дядько. Гадаю, вони хотіли, щоб це було правдою. А що мені залишалося робити? Сказати герцогу і кардиналу, що вони все неправильно зрозуміли? Цього разу сонечко не змогла вимовити навіть Оу. І в подаємній кімнаті, захованій глибоко в товстих стінах маяка, стояла тиша, як у могилі. Ми могли б піти. Алекс нахилилася вперед і взяла Сонечко за руку. «Мені тут не місце. Ми зайшли так далеко. Чому б не піти далі? Знайдемо місце, якому ми дійсно належимо». Вона виглядала нужденною, бічейдушною і дикою. Сонечко хотіло б обійняти її і сказати, що все буде добре. Але вона знала, що не буде. Вона бачила, що треба було зробити заради всіх. Всіх, окрім неї. Вона змусила себе стояти спокійно. Змусила своє обличчя не видавати жодних почуттів. Це було нескладно. Вона руками не видавала жодних почуттів. «Де, на твою думку, я маю бути?» – запитала вона. Алекс здригнулася, наче її вдарили. Сонечку було цікаво, кому з них було болючіше, коли вона це сказала. Але вона це сказала, щоб Алекс не довелося. «У тебе є шанс зробити щось хороше. Ти не повинен його змарнувати. Не те, щоб навколо було надто багато добра... «Ти ж не хотіла бути ніким!» Їй би хотілося взяти Алекса за руку, міцно стиснути її. Натомість вона поплескала її по руці, мляве маленьке дружне поплескування, а потім відпустила її. «Ну тепер ти вже щось!» Алекс витріщилася на неї. «Ми все ще можемо, я так не думаю. Ми завжди знали, що це не назавжди!» Хоча насправді сонечко досі не дозволяло собі думати про це і лише зараз вперше це усвідомлювала. Як тільки тебе коронують, зв'язка папи відправить мене назад до священного міста. Настана час отримати нову. Алекс знову почала тягнутися до неї. Але ти єдиний, що... Сонечко відступила назад. Ти знайдеш щось інше. Ти принцеса. Я ельфійка. Звучить, як поганий жарт. Це і є поганий жарт. Тоді тиша. У темряві. Вони вдвох так близько, одна від одної, але так неймовірно далеко. Потім Алекс встала. Вона трималася дуже прямо, так як і вчив її барон Рікард. «Ти маєш рацію», – Алекс розгладила передню частину сукні. «Я більше не можу дозволити собі бути дурною», – вона пройшла повз сонечко назад в імператриці. «Алекс!» – вона обернулася, в куточках її очей зблиснула надія. «Візьми лампу», – сонечко простягнуло її лампу. «Я можу бачити і без неї. Яків стояв на колінах у світлі перед вікном, схиливши голову і зчепивши руки, як якийсь старий на картині, що готується до мученицької смерті. Сонечко причинило двері трохи ширше і просознуло боком. В тому, щоб не бути грубою, вибрала трохи викривлену дошку на підлозі, яка, як вона знала, скрипіла, і навалилася на неї всією своєю вагою. Яків скривився, озирнувшись через плече, і його шия видала гучний хрускіт. «Сонечко, це ти?» Вона перевела подих і сіла на ліжко, звісивши голову. «Скільки невидимих ельфій, ти знаєш?» «Це міг бути святий дух», – буркнув він, повільно підводячись. «З чого б це йому до тебе завітати?» Яків промружив очі на відкриту панель на стіні, а за її краєм з'явилася щілена темряви. «У мене є таємний хід». «У таких місцях, як це, вони скрізь. Що ти робиш?» Яків зітхнув, ніби обмірковуючи брехню, а потім здався. Молюся. Я думала, що ти більше не віриш у Бога. Можливо, я сподівався, що він все ще вірить в мене. Він скривився, опускаючись на ліжко поруч із нею, а потім подала в останню відстань. Він і ліжко обидва видали свій власний жалібний стогін. У ну, Алекс краще ліжко, ніж у тебе. Ну, вона принцеса, а я вбивця. Мовчання затягнулося. Як і вбув не на, була кучем, але в мовчанні він був майстром. Сонечко повільно зітхнуло. «Думаю, вона збирається вийти заміж за Аркадія». Яків теж повільно зітхнув. «Думаю, зрештою так буде найкраще». «Найкраще для кого?» прошепотіла сонечко. Вона хотіла б заплакати, але не знала як. Замість цього вона нахилилася вбік і продовжувала нахилятися, поки не впала на коліна Якову, притиснувши руки до грудей. Замить він обійняв її. Ніжність була останньою річчю, яку вона очікувала від старого лицаря, але для людини, яка провела життя, вбиваючи ельфів, він на диво добре вбивав одного з них. Я просто хотіла чогось, сказала вона, для себе. Ніхто не заслуговує на це більше за тебе. Але я не можу цього мати. Знову тиша. Далеко за вікном кричали птахи. Коли я був молодим, сказав Яків, я думав, що працюю над чимось. «Будую щось довговічне, якийсь досконалий стан речей, світ, себе самого!» Він обережно посунув під нею одну ногу, а потім іншу. «Коли доживеш до мого віку, зрозумієш, що ніщо не триває вічно. Ні любов, ні ненависть, ні війна, ні мир. Якщо щось ще не закінчилось, ти просто недостатньо довго чекаєш». Сонечка шморгнула носом. «Це має заспокоїти?» Це має бути правдою. У тебе щось було. Будь вдячна за це. Як і вдово, і болісно зітхнув. Тепер ти мусиш це відпустити.